Lehenengo unitatea, atarian, ikasle berriak iru. Epa, ni Ernesto Belasco naiz, hogeita urte ditut eta uruguaikoa naiz. Zerbitzaria naiz, ikasturte bat dara mat Tabernan bezeroekin euskaraz itzegi nahi dudalako ikasi nahi dut euskara.